بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa hulul ul qodati lisania subhanaka la aynam lana inna ma 'allamtana innaka antallimul alim illa billahil alim قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم ويدب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة mulazamatul baiti ay wa huwa al maskanul ladhi kanatihi 'inda al furqati illa qabihah wa laysa li zawjin wala ghairiha ikhrajuha min maskani fiqihah ini ha, satu hukum lagi bersakut paut dengan perempuan yang apabila dicerai. Sama ada cerai tu dengan kematian suami. Ha, juga dicerai ha, cerai hidup. Ha, sudah dicerai tiga kali. Dia panggil ma betul tak? Ha, apa hukum tu? dan wajiblah wajib atas ha wajib atas ni wajib syarak ah. maknanya undang-undang Allah Taala tutup wajib atas perempuan mau bagi al tu kena ke Ah, perempuan lah. dan wajib atas perempuan yang wafat yang mati darinya oleh suaminya ya asa asa zaujatu na ifa' almutawaffah ism mafu'u tu ah bila ambil secara maksudnya wajib atas perempuan yang mati suaminya Ha, nah perempuan yang mati suaminya wajib beredahlah. Nah 4 bulan 10 hari kita panggil iddah wafat. Ha masuk dalam iddah tu wajib oleh apa kita lakah mifain dulu. Yadibu mulazamatul baiti. Ha tu fa'il yadibu. Wajib oleh menetapkan rumah. Ini ha, kata taklif tu Ah nah wajib oleh mulazamatul baiti ah ha, unduh klik wal mabdutati ah ha, tu atas pada al mutawaffah tu dan wajib atas perempuan yang dicerai putus dicera habis masa kita makruhnya Lahana cerahbih, cerah habis cerah tiga ha, ah dia panggil mabdutah Batu lejarah bersih lehasiat bersih. Apa mana alma batu tadi ayil makatbu anin nikahhi? Atuh ha, mana bat tiabutu isem apa orang mana batu? Mana kalamu anah mana ayil makatbu anin nikah? Anti perempuan yang diputuskan dari nikah. Ha, ambil daripada minal bati wahwal katung tu di keluar battaya buttu battan makna apa makna dia maknanya wahual qat'u memutuskan perempuan apabila dicerai suami Tiga kali harap panggil perempuan tu sudah pun putus kemudian dia tubik dua di situ bainunatan surah ah sebagai bain sughra putus kecil dalam mana cira dengan pasal Haa Dia panggil Ba'in surah Ataupun cira dengan khalak Dengan jua taulak Ba'in surah Hmm <tuh> Au kubra Ataupun ba'in sah Haa cira tiga kali Haa cira tiga kali Haa ni ba'in sah Utuh ni besar Besar kan nak Nak dalam edah pun Tak boleh Lepas dah nak kahwin semula pun tak boleh ha, Sehingga ia berkahwin dengan uh, laki lain ha, Nah, Sebagaimana lepas dah ada panggil kata Cina buta tu Tu ha tu ha bain kubrak Ada pa bain surah tak boleh nak rajok je Kalau nak kena akak nikah Terima nikah dengan si kahwin wali semula ha, Tu bain surah apa uh, tu kata lagi juga wa mithluha seumpamonyo juga seumpama apa dia mabduah al mazuk al mankurah seumpama juga al mafsuhu nikahu yang dipasakh nikah kira dengan fasakh wal mu'taddatu an wad'i syubhah dan perempuan yang berada dari watisyubhah walau syubhah tu walau binikahil fasidin alah Si Zaid dengan si Fatimah berkahwin. Duduk-duduk-duduk nyata. Haa, kahwinanmu tu tak sah eh. Nikahmu tak sah kerana ambil wali tak kena silap pelatuhkan wali tu. Haa, masalah. Ataupunmu berkahwin tu pindah wali. Tapi masa mu nikah betulnya wali duduk dekat tu. Haa, tu dia. nah dia menikah dia hak nyai ha, misalnya pindah wali betul lah pada masa dia nikah suami ada di gora dekat tu ya. ha, ha nyato kata ha, nikah mu tak sah tu agak panggil pas duduk mari dah watis syubah walau binikah ha sidih Hmm, tu dia Faya kena, ya kena asing lah tu Tak ada kena bercerai Tak ada kena tak aku tolak Kadi kau tak lah Bila nyata nikah pasti Dia ya kena renggit ha, Tapi dia kena beredah Adalah edah tu Faya dibu' alaiha mulazamatul maskani Maka wajib Tanya boleh melazimi tempat Allazihia fihi Tempat ia ia, ia ia apa dia Zawjah kalau kita panggil Manzukirat tu lah padanya kena menetap di rumah tu ah ha, nak tubuh hmm. pergi mari tak leh illa li hajatin malaikah kan hajah hmm, nak tubuh beli kopok hajjah ah hatilah sifat Perpuan, ni yang panggil sifat masturah ah ha, sifat yang ditutup yang ditudung ah ha, tu sifat dia tapi tak ada arah bila ke ada dunia tubuh ke bebas setelah Ah, jadi soal hukum ni bila sebut hukum ni tu was-was Ah oh, ha, ha, ha. ha, tu dialah. Ah ha, rasa-satu pasal oh, paise kena kurung, rasa ah eh, lah, rasa seolah-olah sahul oh, duduk dalam pak kurung panas sahul oh, weh, ha salah hukum ni was-was sahul oh, belah-belah. Hmm, pun tu biasanya. Ah ha, ni satilik pada keadaan dunia ni dunia bebas bukan, rasa begina kena duduk kurung itu berat ah. Ha? Ah ha, Tak sepengah zaman dulu ya takut Nak turut pergi mari perempuan takut Nak pergi sore takut waktu nak pergi dengan orang temik Kau ni nak pergi dengan orang temik Dan ni zaman bebas kan? ni Haa Dia bebas tu Kau tak ada dia kira Dah sore pun malam Malam buta sore Haa Jadi berani Ah ha, Apabila tu dia dengar hukum semula tak tu, Kena tutup nopak Allah oh, Haa ha, Haa ha. Jadi tu kan Haa Tu Walau bagaimanapun kita klik pada hukum Allah Ta'ala, tak ada berubah apa tu. Keadaan dunia berubah pun, hukum tak ada berubah tu. Nah, sebab itulah tak ada jalan lain, malekah kita mengaji ugamah. Kita mengatuh hati, boleh tupik apa bila tunjuk pada kita, boleh amal, semoga-moga kita amal. Haa, inilah di antara hukum perempuan, pabila dicerai suaminya, haa. Ha, cerai suami membetulah musanah kita sebut dua tu Sua, hak kematian suami dengan hak diceraib ah ha, cerai baik yang maksudnya ha, kalau hak-hak cerai raj'iyyah ah ha, senyap situ tu ha, lah tu asyah ha, wa ha, ar tengok tepi dulu wajib atas perempuan yang kematian suaminya wal mabtutati dan perempuan yang dicerai habis Yang cerai bain sama ada bain surah wa kubra <mikain> wajib ulaih mulazamatul baiti wajib ulaih melazimi rumah maksud rumah ni rumah mana <suh> ha tafsir <tup'> ay ay wa huwa maskanul ladhi kanak ki kata melazimi rumah sini rumah mana Klik rumah kita nah ai wa huwa dan ya itulah kata al-baid rumah kena melazimi tuan rumah maksudnya al-maskanul ladhi tempat kediaman yang kanak yang telah ada ia ah ya, ha. ya. kelik pada manzukirat minal mutawaffa dan mamtutah itulah mudah-mudahnya klik situ Aa, tempat yang telah ia berada padonyo pada al-masakin ladzi indal furqatu ketika cerai tu ha, ah masa berlaku cerai tu mana ah ha, tu dia nah indal furqati ha, suami cerai ah ha, cerai di rumah suami sendiri ah ha, tu nah ha wajib berada dekat situ ...tapi dengar kait... ...kait kan noh... ...ilaqa biha... ...jika layak iya... ...ya almaskan... ...kalau turut mata... ...albaik... ...itu lah tu dah... ...ilaqa... ...jika layak iya... ...ni kita kacak mihara... ...laqa... ...ya li'u... ...layakatan... ...kita kacak layak... ...layak... ...jika layak iya albaik tu biha dengannya ha, dengan, dengan, dengan al-mutawafa dengan man zikirat itulah mudah-mudah. Hmm jika layaklah kau tak layak tu hasiah hari pula fa illam yaliqu la maka jika tak layak baik tu bihak kana lahal intiqalu minhu boleh lah bagi si perempuan yang kena cerai tu ...berpindah darinya... Ha, ...dari al-maskan... ...al-la-zilayali tu... ...ila la biha... ...kepada hal yang layak lah... tu dia... Patu ...hukum ni ni... ...boleh tak balik suami tu... ...nak mengeluarkan dia... Ha, ...bila dia cerah dah... ...sukri kau... Ha, ...nah atau pun suami dia mati Pah balik keluarga suami tu lah nak mak dia kelik nak suruh dia kelik boleh tak tu ah ha, walaisalizaujinah ha, kena dan tidak harus tu bagi suami dah ha, ni masalah cerai tak harus bagi suami Walaulaihi dan takharu bagi yang lain pada suami. Kalau masalah kematian ya suami, suami nak mengeluarkan suami mati, kawargan suamila tu masih lagi lahiri. Takharu bagi suami, dek bagi lainnya tu ikhrojuha mimmaskani pirah. Tu isim lahir sahaja. Tak boleh nak mengeluarkannya tu. Akak aman zikirat perempuan tersebut daripada almutawaffa an hazaujuha mamtutah tu tak boleh nak mengeluarkan dia dari tempat duduk ketika cerainya itu. Ha tak boleh. Ha hak ni hukum Allah Taala ni. Nah. Ha tu hasiah wak mari dalil tu nak alah tu wak maya Tak boleh si suami bila dia cerai isteri ha, nak mengeluarkan isteri pada tempat tu tak boleh. Jika, begitu juga keluarga suami ha, nah, Nak mengeluarkan dia tak boleh Yang rolik ke kita Dia cerai-cerai mari dia apa dia Mari dia patah Mari dia gapuh, apa mula. Kadang-kadang suami tahu hukum Tak boleh nak meluar ha, nu, Warga ni Untuk kacar pegaya tahu apa ha, Dia kata Allah ya susah Dia tak tahu ni susah sungguh Haa Nah Hmm, dia kata dia sedak-sedak. Dia kata nafsu dia sedak kata nafsu ni. Muduk kaca begal apa lagi? Ha dia kata. dah pun tak ada tu sedak, dah kata lagi. Ha nyanyi kata. Ha ini sekali ikut kena dia, tapi kita tahu kau ni tak susah. Ha dia. Apa pula jadi pelat tak ada urus dah tu kan. Kalau dia tu ha, kami kata oh, bercerai. Ha apa produk sekali lagi. Oh ha, pelat dia timur pelat ah ha, itu susah tu kerana hukum ni ni hukum masih ada tapi agak panggil uh, Amalnya tu dah habis agak panggil ha lalu jadi cuma satu perkara pelat. Apa tengok hasiah kata sebab apa tu tak harus tu nak mengeluarnya. Ah ha, tu sikit lagi. Wala laha khurujun dan tidak harus baginya. Ah ha, bagi apa dia bagi man zikirat minal mutawaffan lah bagi perempuan tersebut tu dia sendiri tu tak haruh minhu. keluar, dia sendiri nak terbit pada rumah tak boleh ha, balik suami, korga suami nak mengualkan dia, tak boleh dan dia sendiri nak terbit cara dia, tak boleh juga ha, tak sulit ni, sulit lah ni, ni. Ha, kerana Allah Ta'ala kata lah tu aili qawlihi Ta'ala qauluhu wa laysa lizaujin wala ghairihi ikhrajuha ila ta'ala kana Allah ta'ala kata la tukhrijuhunna min buyutihi wala yakhrujunna illa illa ayy tinabi bahishatin mubayyinah ha di antaranya maknanya lah tu kriju ada ngak tu hal lagi jangan kamu mengeluarkan mereka itu jangan jangan jangan ha, asal ayat ni tu dia umi dari surah talaq dek nah ya ayuhan nabi jika talqatum nisa' fa talquu hna li'adtihinna wa'apsul adta takut kamu cegap cegap pun Ah tengok nak cerai nak takut Tuhan. Hmm tu dia, paham kita kosak, bagi orang, -orang cerai ni oh berat ah. Ha nyobakanyo qosatnyo racung siapa jadi cerai orang, orang ni ah oh, berat benar. Ha sedekah dalam Quran kh 7 pada orang berumah tangga ni, jangan kamu cerai, nak cerai cerai molek takut ke Allah Taala. Ha tengok Bapak bila berceragih dah. Mereka nak no, campin berceragih. Kata-kata berceragih dah. Haa berceragih dah hukum dah pula. Bukan kata ceragih dah lepas-lepas lagi. Klik-klik. Jangan kamu mengeluarkan mereka. La tuhrijuhunna. Jangan kamu mengeluarkan mereka. Min buyutihinnak. Dari rumah-rumah mereka. Ni idhafak. Dia panggil sandar sedangkan rumah dia duduk. tu rumah suami. Tapi itu basanya sandar ke dia. Alaa tukrijuhunna min buyuti hinna. Adapun hobi saya kita sinilah kan anak. bini duduk rumah bini. nak mak mana rumah dia nak kita lah kusai kelik. Itu kan. Hmm dia. Kita ada rumah dia. Anak bini rumah kita ada. Patut buatlah kita. Habis datang ayat ni. Ha mana rumah tu rumah kita. Bila bini mak bini mai duduk rumah kita. Kalau rumah kita tak ada kita sewa rumah sewa pun tak apalah rumah sewok ah ha, tu dia tu tu ah ha, ni hidup rumah dia hidup <laughs> rumah ini... ah ha, tu dah lagu hempak bini glek glek lemah mu ha, kusal apa sat berat ha, berat ah tu dia ah ha, itulah mm la ha, tukrijuhunna ni kita tapi tu hebat sekali dia Jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ha, dekat. Maknanya tepat mereka duduk je panggil isna'il imsa'. Ha, dah. Eh. Uh, Wa la yakhrujna. Ha, hak saat ni larang balik suami, keluarga suami jangan nak mengeluarkan mereka. Pastu larang di perempuan di hak kena cerai tu. Wa la yakhrujna dan jangan keluar oleh mereka. Ha, tu la nahi belaga tu. Ha, yakhrujna. Dia panggil nunjamu mu'anah dia. Nak jazam dengan sukun. Jazam dengan sukun. Bina atas sukun. Walai akhrujna. Dan jangan keluar mereka itu. Jangan. Illa amalaka. ani pernah masyarak mengecuali sendiri. Malaikan. Allah Taala kata. Ayyaktina bifahishatin mubayyinatin malaikat bahawa mendatang mereka itu dengan keji perkara keji yang teruk. Ah ha, tu tak apa. Tak apa perkara keji sini. Ah ha, ada setengah tafsir dengan zina. Malaikatnya berlaku zina. Ah ha, jadi keluarkan untuk nak menjalankan qawat, nak reja, nak apa. Ah ha, ada setengah tafsir tu dia tafsir kat bawah. Wal idafatu fi qalihi min buyuti hinna liskunahunna. Ha, Dan bermula idafah pada perman Allah Taala min buyutihna. dari rumah-rumah mereka. Idafah tu tu liskunahunna fiha, kerana duduk mereka itu padanya, pada buhu. Kerana tak kalah rumah dia duduk, nyebas sa rumah tu rumah dia. Supo kita ni apa ya, kita landai rumah tak ada lagi, rumah ada rumah katua. Wow. Pak Cikata nak klik mana? Di jalan rumah kawai Rumahmu mana? <tanya> tu. Eh, Jauh pergi rumahmu ada rumah dah? Rumah ada rumah Rumah dia Apa kamu umah kata rumahmu? Haa kerana kita dua sekali Rumah dia suruh Itulah Haa <tanya> ada tu Ah, eh, kalau tanya lah ni ada rumah lakar lagi? Mana rumah dah rumah dia suruh? Ha, Itu bukan rumah kita ha, Tu dia Tapi bila kita nak klik Nak klik rumah Mengi Ma mana nak payu rumah? Mana? Mana weh? Ah, rumah kau buat rumah dah. Ada. ada rumah kata tua. Ha. Tapi boleh isnad yang panggil lagu tu. Idopat lagu tu boleh kan alisu kenalukan kerana kita duduk situ panggil rumah kita. Ha, walau hak rumah kita, rumah arwah tua kita. Dia beri kita baru jadi hak kita. Adapun dia mati bagi pusaka jatuh kita, baru milik kita. Apa dah tu? Ha, tapi kita boleh kata kena klik wei tu. Dia mohawa. Ah boleh katok. Ha ni betul tu Aa, nah, suami bawa mah tanggo, ambil isteri mai duk umah dia. Nyapane umah isteri juga Ha faham buat suami. Apa na? <tut> <tut> <tut> <tut> <Somehow>. <tut> <tut> nah? Wal fi qoulihi min buyuti hinnal sukna hunna fiha wa illa jika tidak kena itu. Nah pal buyutul azwaji rumah tu rumah hak suami ha ni buat apa kecak gini kerana apa seset orang dia nak bu nak apa dia dia nak bini dia buat rumah dulu baik panggil nak berumah tangga nak berumah tangga kita tak kena nak berumah kena rumah apa tak ada tu pai ke tersikat tak kena dia tua dia menyukir tua gigi dia tua tak kena tua apa tu tu dia ah baiklah abe pesayar arak je ada rumah tewak rumah ah ha, lebih susah nak bin sore-sore wa fa sarabnu abbasin wa ghairuhu dan telah tafsir oleh ibnu abbas abdullah ibnu abbas tafsir wa ghairuhu dan oleh orang-orang lain lagi pada ibnu abbas tafsir akil al, al mubayyinatah dalam ayat kata saat ni jangan keluar perempuan tu daripada rumah jangan tubik masa dalam iddah Amum tak boleh nak keluar dia tak boleh. Mereka bahawa dia tu mendatang melakukan perkara keji yang nyata. Gapo ke nak kifah Syah Mubayyinah Ibnu Abbas tafsir bi'antab bi bi'antab zuwa ala ahli zaujiha. Ah, bada yabzu. Bada yabzu wasakita permulaan udud. Ah, bi'antab zuwa Dengar bahawa kita nak payah tu huduh. Haa, mulut huduh. Alah ahli zauh jihad atas kurga suaminya. Haa, tu dia ada pasal-pasal perempuan mulut bekan. Cerang, cerang, cerang, adik pauho. Nama sedara kata perang, perang. Haa, ala ni tak boleh ni. Nyakit tu kan. Hatta azahum biha katanya. Haa, tu mana ayat ti Nabi Fahishyatimubayyinah. Ah ha, tu Tengok jadi menyakiti Bersangat tak menyakiti Dengan dia Haa ni So klik mah dia Haa Tidak tahu Dia cerai-cerai Haa ah Misalnya Haa tu kira balik tu Sumpah juga balik ni mislu Ahli Zawji Ha Dan seumpama Ahli suaminya Jeran-jeran Orang okay, kat tepi-tepi tu kak. Jadi nyakit dia dengan dia Ah, ha, Rasa mulut-uduk Cabar belakang kan okay. Hmm. Ah tu dia. Fa iza shtadda azahum bihajaza ikhrajuha boleh mana pihak perkahwinan ga atayak le boleh. Kama iza annahu iza shtadda aza kama annahu iza shtadda azahahum. Supo tu juga sat ni duk balik-balik tu. Ha, kalau balik ni supaya juga dengan ahli zaujiha jiran-jiran duk dia menyakiti dia-dia pasal juruh ha, tapi ahli dia, dia nun buat kasa kecik tak sedar ingat ha, ah boleh ya boleh-boleh ah boleh. ha, jak tengok hukum dak ah ha, jamaa annahu iza stadda azaha bihim ha, juga apabila jadi tersakiti ah ha, besangat boleh tersakiti nya bihim bi ahli zaujiha kwa jirani ha spot jazah kurujuha bolehlah dia keluar hmm itu dia dikira bima lawtu liqat bi baiti abawayha bersalah kalau dicerai akan okay, dia akan okay, apa nama akan okay, al-mar'ah okay, perempuan dicerai di rumah ibu bapaknya ha ni masalah kita de di rumah dia umur orang dia pas berlaku cerak-cerak di rumah dia sendiri rumah ibu bapa dia ambil abi baiti abawaiha wa tuwata azab bihim dan jadi tersakiti dia ya dengan kedua dengan abawais dia ya ada juga pasal bosan dengan orang pun ah masa orang tua pun-pun hidup dengan anak-anak anak serabut juga ah harap semak bapa-bapa ah susahlah anu suami cerai nak Ha, boleh jadi dak tak kena kan? Aha, ha, ha. Cikah? Tersakit dengan buah pak atik kak. Kira, pasti tercakit telinga ibu Atau pun balik, balik dia. Atau balik wapok sakit telinga dia. Au huma biha. Ha balik wapok dak susah telinga dia budak dak? Ha. Ha ni lain eh, weh. Dak dak kena keluar ha ni. Li'annal <tentum> wahsyata la taqulu bainahuma. Kerana bahawa sekelia gaya tak lama antara keduanya. Hmm. Qurqo alah tu. Habib Yani ha, kita dapat di sini bawa se buku penyakit ti ni. Nah, ha, dia besar Tapi kalau belum ah bila berlaku penyakit ti benar. Kalau arang tak wih terlebih boleh terlebih. Taring tak wih kelik boleh kelik. Karena penyakit ti. Ha, tengok dah. Tapi tu kita duduk ramai-ramai kita penyakit ti dia tak leh tu. Orang ni nak tidur, orang duduk kekejak gegel tak leh, tak ada penyakit ti nak jaga nah. Penyakit ti sama jera sama ko ni. Oi tu nak mengaji orang anak tengok gitar hok ni nak buat ajang eh nah kena ado timem ni mek dia orang nak situ ah, eh, ah, o <coughs> kita duk kecek besar tak lehlah kata we ko hok ade molemo ajang eh ajang jangan ni benda lagu ini, mok Siak, ni mok siat tak apo ah, ni kau panggil kalau kau curi nampaklah lalu mok siat bagi-bagi lagi curi barang kita nampaklah orang nampak orang mok lah kalau curiok kita Ah, Kata juga demo tak ada itu harai Alah <laughs> ah, tu Orang berhak kita Pasal harai sungguh pasal Ah, tu dia Haa nah, ah, ni harai pasal ni Aku yang nampak ni Kita cakap juga Kata eh seluruh kewet ada orang nak tidur Haa oh, kat demo ada Haa ah, jat tengok jat tengok Jangan Haa ah, demo pun nak demo Kita nak kita weh masing-masing Ah, tu kau teruk Hmm nak mulai tu Ha botot ay ha, selos sikit dah. Demo tak ada lain selos sikit bot. Nak idel sikit dia. Ha, kita ba. Ma'a ma'a ni ma'a ni ma'a. Ma ha ko tu kena. Ada oi demo demo. Ha ya tak, tak, tak tu punya lagu lain tu oi. Cuba kita rasa tengok. Kalau kena kita. Ha hati kita nak tahu kata menyakit cerita lagu ni kita balik gi ya. Balik kalau kata kita lagu anak. Entak ni tak apolah. Balik kita pergi kat orang. Eh. Ai ha, kata seluruh kewi ah ha, demo demo ha, tak apalah kita pergi kat orang cuba kita tawih telur kewi demo pukuk we lagu tu Ha haduh. ha sabit tu Ah sabik tu dalam Islam kali tu ada baca quran eh, gapo sekalipun ha, ah deras bawe nak tidur tetap boleh no, tu kena kena selu Ah jadi ha, dak bawe tidur tu kau deras <Syikikik> yasin wal quran qur'anil hakim kano mun deras tu mesti dia tu dak tidur, tidur hayaknya ha, betengok ambo taklek pokok aja sini lah tu harat di ah ha, ada tak dite panggil entar naslu ah ha, taleh naslu yo nak tidur tengok Kita tak nyukah ha itu kena seluh aja kok bah tangan mukok oh, aja sini ko tidur ha, jadi sedak waktu pula dah ah jangan ni satu akhlak yang perlu kita, kita tahu nah hmm, tu dia ah ha, maka kita main tengok sini tu daripada terhadap kata la tukrijuhunna min buyutihenna wala yakhrujna tuhan sendiri amaika illa ayati nabifahayshatim mubayyinah ha, ibnu abah tafsir kata ha pasal mula wuduh ha mula orang cabar orang ha tahlil taala taruh kena, uya -kena uya. Ha, tu dia hmm <coughs> ha, dapat kita tahu di sampen tengok ukun ni alfa pada tu tengok pula satu pun lagi kata wala laha khuru jum minhu. tak harus bagi perempuan tu sendiri keluar darinyo ah ha, dari apa ni dari masyani fi tak boleh walaupun ah wa iradhiya zaujuhan tak boleh juga dan jika redha oleh suaminyo pun tak boleh ah ha. Anis ha, kaligus tu ada suami benak kelik apa ada tak leh suami reda apa tak leh sebab apa tak leh Asy-Jahwa main kata aili annal haqqo fi zalika lillah mungkin hak suami hak ha tu Apa Allah Taala tu Ah ko tak semaya Gano mu tak mayah ayah nak apa oh yate botu Gano mu tak mayah ayah ko tak apa Jadi hak ayah mu gano mayah Oh kena munih hak ayahmu baik -baik -baik -baik -baik -baik. Aku ni Allah Taala ba ku taku. Ah ha, tu dia. Nah. Ah ha, silap paham itu Ni hak Allah Taala bukan hak suami. Ah ha, ya hak suami ini lagu anak ha, Anak tupik pada rumah di pada satu haja, amitak ha, izin suami benar Ah ha, tak ada apa, -apa tu. Nah, patu Pahamah nak pergi situ ustaz. Tak apa. Pahamah tak saya ke kelubung. Tak apa. Tak ha, boleh tak apa. Yang kedua. Itu. Napa dah tu? Mau pergi situ ustaz ni. Nak minta izin nak pergi tu tak. Boleh ada ni. Baik. Tak apa. Hata tak apa nanti tu. Satu dua kali tak apa. Sarong tak apa. Pahamah lagi nak pergi situ ni. Baik. Tak apa. Baik dia kata. Tak sarong sarang tak haram. Harap kebaik. Baik dia ya. Bapak pula nak siapa bengong Ha ha Nak pujukkan lagu tu bengong Tak apa dah tu Ah, nak prepare tu eh Hmm tu dia Ah tak semua tu Pohok dia unet-unet Ha iti je Ah, Buku tu tu orang tu Hak tu heb Ha ha Ha ha buat tak apa Pas bang pun tak saya bangun Saya lah tak apa Tak apa juga Ah, ha Berkira Lali Ha ha tu dah Hmm Tu dia ada kadang suami diri. Ah ha, suami diri Isteri nak kelubung dia ke? Masak dia dengan aku. Oh alah. Ha, isteri nak kelubung. Pasal dia dengan kan lagi nak kelubung. Ah oh, satu tu nak Oh orang tak ni yung aku tu. Oh ya sedap dia. Hmm hati baik agak sedih. Ha ingatlah. Jadi hukum hak saknin dia peng hak Allah Taala tu. Allah larang kan. Ha, tak boleh dia keluar tu. Ha, walaupun redha oleh suami pun taklah ia bukan hak suami tu. Ha bab terkata sejer lagi, li'annal haqqo fi zalika lillah ta'ala. Wa huwa, ha Allah, la yasqutu bitaradi. Ya tak gugur. Ha, dengan redha-redhaan, tak gugur hak Allah. Hmm apa tadilah? Hmm majed. Abi illal lihajatin. Ha malaikat kan hajah. Tuh, Tuhan-tuhan tuh, tuh, tuh, tuh, mengkecualikan kata kata illa ayyati nabib fahisatin mubayyinah ha, ah tuhan mengkecuali diri ah ha, apa illa li hajatin fayajuzu lahal quruju mm maka haruslah bolehlah bagi perempuan boleh keluar misalah mana eh misal hajat tu misalnya ka anta khruja bin nahari seperti bahawa keluar ia bin pada waktu siang hari keluar li syira'i ta'ami keluar tu kan nak dibeli makan ni lah hmm tu dia ah ha, keluar nak ke makan ni hang ko ya kena duk duk beli sendiri lah mula tak apalah beja beli pasal <laughs> gitulah ha dia je beli sendiri ha keluar tu kan hajak ke panggil hmm wa kattani dia nemisah dan nak dibeli kainlah kain, lah, kain katang ha dia nemisah jelah wa nak dibeli ke apa terpanggil bazlin ni seperkata eh ariatnya kita mendulu kita kata, uh, kejaya, kejaya apa kita berganti kain ya sampai ganti terpanggil ha kita uh, tenung kain kat mm au oh, putning kon beli kapah ha pasal dia tenung buat kain kapas Ah ha, duduk misal duduk bagaimana dulu ha sekarang duduk zaman sekaranglah pula hmm dia tu buat dia gapok ha, apa baru habis dia pergi beli ha hok tu maksud dia kata liha ja tai wa nahwi zalika la tu ha sat ni hok misal patu dan umpama-umpama itu hmm Ah, uh, baru kita naik kepada hasiah tu uh, dan pada dalam hmm. kau faulhu payajuzul hal qurud Ah, turun-turun mari dia kata wa laysa minal hajati. Ah, ha, turun kepada ikabaris pada tu, dia kata dan dia bukan daripada hajat. Kalau hajat tu bolehlah keluar. ini bukan daripada hajat Apa oi? Azziaratu. Ah, ha nak gi ziarah. Tak leh. Nak gi ziarah keluarga oi. Ha ni tak masuk daripada hajjah kan? Tak ada masuk daripada hajjah ni. Ah, ha tu hajjah dah nak gi hajjah kan? mata. Hanya bukan hajat jadi bila pada syarak ni. Walaisa ah, minal hajati azziaratu. Azziarah nak gi ziarah keluarga ke? Kan? wal'iyadatu ayadah ni pun ziarah juga tapi khasnya ziarah sakit bagi ayadah. Saya sakit ke, gapo sakit, ha, nak gi ziarah. Ini tak masuk daripada hajat hajj. Padah nak keluar. Ha tak masuk dari hak syarat istisna. Keluar kerana ziarah tak boleh. Keluar kerana ziarah sakit ayadah tak boleh. Walai ibu bapak pun walau li abawayhi. Ha, ha ni payah sikit ni hang ni dan walau gerak bagi dua ibu bapa nyo tak leh juga ah siap nah wayah rumu alaihal quruju liziaratihi ma dai ngoh dan maka harat atas perempuan tadi tu boleh keluar kerana ziarah kan keduanya ziarah wa iyadatihi ma kerana ziarah sakit keduanya fi maradhiha pada paratihi ma perti ka sakit duo ah ha, tu wa dan tak boleh juga wiziarat kuburil auliya'i wassolihin. Tak boleh juga ha, haram adanya oleh keluar kerana ziarah kubur orang-orang aulia'i wassolihin. Pada awalnya boleh kalau tidak duduk dalam dalam edah tu boleh perempuan. Ah ha, ziarah jika amai daripada fitnah, boleh ziarah kubur aulia' kubur salihin ha, jika amai daripada fitnah Hmm. Hatta seheno, hmm lagi nak wayah, hatta kubri zaujihal almayyitin. Hmm sengak kubur suaminya yang mati ko tak Dia duduk dalam edan ni ada wap ni. Ha, dia kena melazimi rumah. Anak tu bagi ziarah kubur suami dia, ah ha, juga. Oh ha, tengok wayahrumu 'alaiha atas perempuan tu juga ulil al-khuruj li tijarati hmm, keluar kerana berniaga tu kan oh, sangat listin ma imaliha nak menambahkan hartanya dia orang berniaga ha, tak boleh juga way wanah wazalika na'am ha ada tapi lahal khuruj li hajjin aw aw umrati harus boleh bagi perempuan dalam edah tu. Nah. Klik pada umi tu lah. Maksud perempuan dah sebut sini tu. Mana perempuan dalam edah tadi lah. Boleh keluar kerana haji. Atau kerana umrah. Tapi kait lah. Kait kata boleh buat haji umrah tu. Dengan kait. In kanat ahramat bizalika qabla'al mauti. Haa. Tengok, tengok. Kata boleh buat haji. Boleh umrah tu. Jika ia telah ihram. Dengan demikian, ai di hajjin atau umrah itu aa, Dengan jika dia Setelah ihradah sebelum mati. Oh, ni gaduh Mekah ah. Ha? Ah tu dia. Kalau duduk Mekah aja ihram. Sebelum pada suami mati pun hendak dia niat ihram kan, ha? maminya mati. Ha, sudah ni duk dalam ihram dah ni. Ah tu dia. Nah dalam sehari dua anak no, haji dia niat ah, ihram no, haji. Tiba-tiba takdir suaminya mati. Ah ha, ni dalam ihram dah ni. Ha, jika dia telah ihram uh, dengan haji atau umrah sebelum mati suami, ha tu boleh tu. Tu baik tu baik pada rumah di dalam daerah kepada Arafah tu. Ah ha, kele mai masuk Mina apa itu gini. Ah ha, tu boleh. Auil ha? uh, fi raqi atau pada mauti Ha, jika dia telah ihra sebelum cerai, takuk mano nak salah ihra kok manonya cerai. Ah ha, yang cerai adalah ihra. Hmm. Ah ha, tu bolehlah tu. Mengguduk dalam ihradah. Walau <adugrah> bi ghairi iznihi walaupun dengan taizinnyo pun boleh ki, boleh ki. Ah tu dia. Walaupun wayah lagi wa takhafil bawata, dan jika tidak takut ia akan lupus gi pun. Ha walaupun tak takut, takut lumpuh kau boleh ki mana-mana seluah lagilah. Ha kalau gini pula fa'ikanat ihramat ba'dal mauti awil firaqi. Ha maka jika ia telah ihram maka jika ia perempuan tu perempuan dalam iddahlah maksudnya ihram ia selepas mati. Ha suami mati dan terjadinya iddah haji atau umrah. Awil firaki lepas cerai dah. Ah ha ni fa lais la hal tengok maka tak harus baginya boleh keluar dalam iddah itu ha tengok wa in tahaqqaqatil bawatha dan jika nyata ia akan lupusji pun tak boleh nak keluar ha ni pun jadi manek ni manek sarak ni ke sekat tak boleh nak pergi lepas tu duduk dalam ira tu fa izan qadath iddatuha maka apabila selesai oleh <tuk> iddahnya atammat umrataha mensempurnakan umrah dia alairah oh ya lama dah alairah ha au hajjataha a apa au umrataha au hajjataha ke hajinya haju hajjin ha eh <tuh> ha, in baqiya waqtul haji ha masalah dia waktu terhad Haa, nah jika masih tinggal le waktu hajj wa illa da jika tidak masih tinggal habis dah waktu haji wa illa aiwa illa ya baqa jika tak tinggal wa illa ya baqal waqt habis dah waktu haq ni kena tahallalat kena kena tahallu ia dia amali umrah dengan kerja amalan umrah mana tawaf sai e, gotin atau cukup gotinlah perempuan tak ada cukup ah kata tahara tak kata makruh Ah ha, wa 'alaihal qada wa ji'ata propeknah ha, haji tu nak qada Dan wajib pula wada mul wajib kena bayar dam bawa dalupu dia panggil. Ah ha, tersangkut ngah dia. Hmm tu Kalau gitu kita di sini ha, tak ada sebab ingat niat ihra dulu pulalah. Ha, nak gi haji tak ada apa niat ihraden noum di muka noum. Ah ha, di kalau kita bila orang kematian suami pakai tak boleh hmm, nah pergi tahun lepas, pergi semula ha, tu lah orang tak tanya-tanya masalah we, nak gi ke mana nak pergi ke Mecca tahun ni nak pergi ke Kelamik, tiba-tiba suaminya mati sudah ke mana dia kata tak boleh pergi dia kata tak boleh Ada dah setengah tahun habis dah tak pergi ke siap, gitu-gini Ha tu balik tu kata. Oh, oh, <laughs> ha boleh saya dah worong. Ya macam-macamlah tu. Ha tak gi tak leleh tak leleh tak leleh mati tak gi ya? jadi banyak cerita lah. Hmm tu dia. Haa, kalau turun tu jugak tak leleh gi nak batal gi semula. Ha dia haji ni masalah wajib ala ala tarofi atajalah berlamak teh. tak. Tak gi lagi tak apa terper insya-Allah. Ha tu dia. Hmm, di bogak hadi mu masalah perbicangan panjang, ada sape yang tu tu ada juga setengah pendapat kata boleh buat hadi. Nah, ha, tu boleh kira ada ada kilas dia ada boleh kira lah haknya. Habis, nak ha, lek ke sini semula. Itulah asalnya, nah perempuan kematian hmm. suami, perempuan yang dicerai tiga juga perempuan dalam iddah raj'iah pun dalam hasiah dia sebut tu, ha bila duk dalam iddah tak boleh nak keluar. Malaika kena hajat Misa hajat tu dia Kemudian Juzulahal <tell> khuruju Daharus Lahak baginya Bagi perempuan Tadilah maksudnya klik pada Al-Mutawafa Al-Mabtutah tu bagaimana Musa sebut tu Lahak tu kita tak boleh kata Lahak Ailiman Zukirat klik pada perempuan tersebut tadi tu harus ulik keluar Lailan pada waktu malam siang hari tak leh sebab malam dia gelap ya zaman dulu le malam tu gelap aa ha, kita gamalan ni malam percerah juga apalagi orang duduk bandar tempat maju-maju tu hmm ko male ko orang ma tu baik ha, hmm. dia tak panas hati kau ha, nah zaman dulu dia gelap Ha, lalu tu dia kata boleh keluar pada waktu malam Keluar ke mana tu Ila dari jarot iha. Keluar kepada rumah jeranya Rumah-rumah kawan tepi tu bolehlah lah Mala-mala tu boleh cuba di rumah rumah kawan tepi di sana tu Di Bapak tu Li Ghazling ah ha, kerana kerja dek gati Haa kerja dek tenung kan Haa yang kalah ni kat jahit kan Haa tu dia wahadi ha, kerana gi cakak kita panggil cakak ha, Puah juga ah ha, di hidup kecak ah dia gi kerana kecak boleh gi malam-malam tak tengah hari tak leh kerana dia panggil mat banyak mata telinga sangat ah ha, malam gelak hmm tu dia wa nahwi himalah dan seumpama tu seumpama gi kerana pejo tadi kerana cakak kata siah gi lagi ai kata nak kata annusai ha, nak di nakkin ke kan? buah kata panggil buah Kau saya, kesi kesi weh Hagi. hmm tu dia di nak di nak ha, tapi syaraklah boleh pun lepah pun lepah dengan syaraklah bisyard di an tarji'ah tapi baitih ha. dengan syarak bahawa kembali ia kena kelik dan bermalai ia pada rumahnya jangan dibuat itu tidur situ ha tak lain macam tu abe tasiah sambung gi kata fa illam tarji' wa batat 'inda jarijatu harum ma'alaiha ah tu dio nah ini syarat dok jaga dengan -heng terlepas gitu halah oh tak nak we hilas kita dak keliak dah malam ni kata nah kata lah, lagi kemano kau keliak lawi ah boleh kat ke bitu rumah tu ha dak tengok dek Allah Ya jaga dia jaga apa ni nak jaga peternah nak jaga apa ni banyak kagahlah tu tapi bila orang panggil jangah dengan kahna hati dengan nafsu dia berasa sepik akhirnya kita berasa sepik walah asyarak nak jaga kebaikan ni dap'ulma pasid anak wa yajuzulaha wa yajuzulaha al-khuruju a'idhan dah harus juga baginya bagi manzuki rap-rapu yang tersebut tadi tu boleh keluar terbeik daripada rumah aidan boleh juga dengan ka iza khafat ala nafsiha apabila rasa bimbang ia ke atas dirinya ah ha, ha. moga rumah je daeda tu pada duduk sorang dengan anak-anak eh -anak. rasa bimbang we eh. zaman meropok ke zaman orang duk naik rumah ke zaman orang mengaru ha. karuk ke ha. ah tu ah ha, boleh tubik boleh tubik Ha apabila rasa bima atas dirinya awwala diha bima atas anaknya ha tu dia asiah tambah dia lagi lagi au Awmalihah liha bima hartanya ha, tu dia hmm bima ke gapo tulut kedimah akan talaban minhadmi hadmi au Ah, ha, nah daripada keruntuhan eh, hubuk ataupun peristiwa yang banyak ayat tu Itulah tu, maka bolehlah. Wajib hmm. zalika <tuh> dan lain-lain lagi daripada zalika, Zalikal yang lain pada ayat sekadar sebut tu banyak lagi lah lain-lain tu. <tuh> <tuh> Maimahua mazkurun, apa lagi daripada barang ya ia, ia mazkurun disebut fil mutawalaati bil kutubil mutawala sebut pada kitab yang bersasar panjang-panjang bercara eh. banyak lagi lah tu, hmm, tu dia hmm ha, selesailah. apa dia pasal hubung kait dengan masalah hukum iddah dan bagi bagai perempuan dalam iddah Faslum bi ahkami listibrani.